Гарий вирішив використати амністованого отамана для підсилення повстанчого руху у Вінницькому та інших районах, а тому проінформував Онищука про підготовку великої акції. Домовилися, що Артем, почувши про загальний вибух, почне новий етап збройної боротьби з окупантами. Орел дуже сумнівався у здійсненні цих планів. Вчека, міркував Гальчевський, – «дурні не сидять». «Там москалі й жиди – найхитріші представники своїх народів. Вони можуть довго чекати. За той час із амнестованого витиснуть потрібний їм сік, а тоді несподівано знищать. Хвилево можеш, чоловіче, ходити собі вільно, навіть виїздити. Маєш, коли хочеш, револьвер? Даємо тобі авто, а до товариства гарних жінок». Зустрівшись, приємненько всміхнемся, потиснемо твою бандитську руку Але кожен день зближує тебе до моменту, коли ми витиснемо з тебе твою хитру хохлядську душу Ти нам потрібний, доки ще є інші повстанчі отамани Не буде їх, то за старі проти нас провини, за кров вибраного народу Даси проклятий гою всю свою кров, і сліду по тобі не лишиться» Чи знав Артем про це все, думаючи обдурити чекістів? Які наївні були його плани. Наївні й ми, що з ним балакаємо та сподіваємося чогось від нього. Хальчевський був певний, що голова Вінницької чрезвичайки знатиме про цю зустріч, тому наприкінці запитав, чи думає Артем змовчати цю розмову чи ні. Артем на хвилину задумався, а потім відповів, що ця зустріч залишиться в таємниці. Тоді Гальчевський звернув увагу, що отаман зробить помилку, приховуючи зустріч із отаманом Карем. А якщо наш козак, дивлячись на приклад ваших козаків, амнестується, і щоб переконати владу у своїй щирості, розповість про цю зустріч. Чи довірятимуть тоді вам чекісти? Чи не розстріляють як такого, що втратив довіру? На мій погляд краще розповісти, але щось несуттєве. Артем погодився і дав розпорядження, щоб повстанців прийняли у селі та нагодували, а сам негайно виїхав до Вінниці. Гальчевський весь час був у тривозі, весь час думав, чи не зрадить їх Артем, чи не вернеться на чолі загону чекістів. Орел почав намовляти Карого виїхати з цього здеморалізованого району, де вже й отамани позаломлювались. Підполковник Лиходорошенко коли в розмові мова зайшла про заступника командира 144-ї надбужанської дивізії Лиха-Дорошенка, Артем повідомив, що частина козаків Лиха амністувалась, а інші, деморалізувавшись, залишили отамана. Недовірливий Орел краєм ока спостерігав за Артемом. Хотів збагнути, чи шкодував той, коли говорив про деморалізацію відділу Лиха, чи ні. Орел хотів зрозуміти психологію Артема, хитрує він чи веде відкриту гру. Зі зведень особливих відділів червоних частин виглядало, що станом на червень 1921 року загін лиха справді зменшився і становив до 40-80 козаків. Але він був досить активним, турбував нападами і армійські частини, і міліцію, і протзагони. Діяв Отаман і в липні-серпні 1921 року. Маючи на озброєнні шість ручних кулеметів, Лихо був дуже незручним супротивником. Наприкінці літа його загін становив до 80 кавалеристів. Напевне, Орел мав рацію, коли з недовірою поставився до всього, що говорив Артем, про Лихо. Отаман Лихо Дорошенко був сином священника з-під Кам'янець-Подільська – Орієнтовно 1898 року народження. Жив у селі Четвертинівці, звідки походив і отаман Левченко Іванунь. У царській армії Дорошенко дослужився до поручника. Одружився на доці вершацького священника, знав декілька мов. Не дивно, що Симон Петлюра підвищив лиха Дорошенка у званні підполковника армії УНР. Лихо мав від Симона Петлюри повноваження на підняття повстання в Гайсинському, Уманському, Братславському та Липовецькому повітах. Коли розпочав роботу партизансько-повстанський штаб Юрка Тютюнника, почав співпрацювати із ним. Лихо Дорошенко діяв принаймні від листопада 1920 року, коли його загін становив 40 піших і 20 кінних.